Mengajar perkara baik ni, tuan-tuan Kalau kita ikut sunnah Nabi SAW Tunjuk perkara baik pun dapat pahala Tunjuk haa, Tunjuk perkara baik haa, Orang tengok kita tu, orang ingat pada penda baik Dan orang tengok kita tu Jom, judi jangan. Jom haa, Ambil nombor ikat Orang tengok kita tu haa, Orang pun tengok Ustaz yang tak ada kerja lain, nak ajak orang yang kisimaya berjemah Okey tu Ayah yang ada kerja lain, nak ajak kita Ha, kalau menantu balik rumah, tunjuk puasa. Bila anak menantu, ha, jom kita pergi masjid. Ha, nidup. Bila menantu balik, kita dengan kita-kita duduk di seorang masjid. Kan dekat sini lah, tempat lain. Ha, bila anak menantu balik, patutnya semakin lama. Jangan lain. Jangan lain baru datang. Ha, ada contoh. Ha, dah, bila menantu balik. Eh, mana Pak Haji lama dah? Mana? Anak cucu balik dari koron rumpur. Dia ha, tanya. Dah patutnya anak cucu tu oh, Kena contoh je lah Lepas tu orang, orang tua dulu kan begitu lah ha, Jangan kita ni kita tunjuk kuasa Anak perempuan tak apa lah kita tak ajak Nantu kita tu ha, Lepas tu baru ni ada sama ustaz tu, dibesan, Waktu belum kahwin dengan anak kita tu Kita tunjuk kuasa tu dia ha, So jadi imam ke So jadi bilal. ke